Va sonra müəllif 41-ci, yəni bölmədən keçir və buyurur ki: "Və bu əssəm ərfil ilim." Buyurur ki, e, elimdə e, danışıq, yəni elimdən faydalanmaq, elimdən e, öyrənmək, eləmək, yəni insan e, elim deyən vaxtı, tədris edən vaxtı, e, mövzü eləməsi, hədis etməsi, nəsə danışması, yəni elimdə bu şey var. Yəni elim e, bildiyimiz kimi həm e, əməllə olur. Həm demək olur və eyni zamanda həm də önlək olmaqla görsənir. Yəni, əgər bir insan bir alimin yanında oturursa, öyrənirsə, o alimlə eyni ilə də elmlə yanaşı nə öyrənir? Əxlaq. Və bu əxlaqın özünlə götürülməsi nədir? Özlə elmin, yəni bir üslubudur. Və müəllif də burada gətirir ki, əssə mərfili ilim və burada da Abullah bin Amar radiyalan hədisini gətirir ki, buyurur ki, صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته فلما سلم قام فقال ارايتكم ليلتكم هذه فان راس 100 سنه منها لا يقام ممن هو على ظهر الارض احد ديملي عبد الله بن عمر رضي الله عنه بويرur ki yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bir gün işa namazını qılanda, yəni ömrünün axır dövrlərində və bəzi şərhçilər qeyd ki, bu hədis e, Peyğəmbər sallalləhəmsəlinin ölümündən bir ay əvvəl, yəni olmuşdur. Və Peyğəmbər sallalləhəmsəl e, işa namazını qıldı və buyurdu ki, salam verildən sonra dedi ki, yəni siz bu gün, yəni, burada olanları görürsüz. Yəni bu gecədə bu e, yerdə kimi görürsünüzsə, ətrafınızda kimi görürsünüzsə, yəni bu ilin, yəni e, bu gündən Yüz il keçəndə, bu yüz ilin sonu bitəndə, yəni bir əsrin tamamlananda yer kürəsində gördüyü ilə əvzən heç biri yəni, qalmayacaqdır. Və burada deməli, müəllif şərhçi qeyd edir ki, İmam Muxari burada nəyi qəstə eləyir? Yəni, elmdə hədis, nə, nədən söhbət gedir? Söhbət deyir burada İmam Muxarinin yəni, işə vaxtından sonra, yəni, işə namazından sonra və yaxud ki, gecə. Yəni, burada əs-səmər fil elim, yəni gecə vaxtı ə, əldə edilən elimdən gedir söhbət. Yəni, səmərdə həmən bu gecənin vaxtı demək İstər eşə vaxtı, istər işdən sonra, istər gecə yatıb durandan sonra, yəni fərqi yoxdur. Yəni əsəmar filelim, yəni ey, qaranlıq, gecə düşən vaxtı artıq insanın gecə vaxtı elimlə, yəni məşğul olması. Və burada peyğəmbər sallalləhə bildirir ki, yəni namazın qılınandan sonra durur və deyir ki, yəni burada kimi görürsən isə, yəni görəniz ətrafında kim varsa, yəni bu gündən, yəni 100 il ötəndə, yəni bu əsrin tamamında, yəni burada gördüyünüzdən heç bir Heç kəs qalmayacaqdır. Hətta e, İbn Həcər Rəhmə Allah qeyd elir ki, Abu Tufeyl adında yəni sahabə həmən orada olan sahabələrin ən axrıncı öləni idi. Yəni təxminən deyir, 115 yəni, yaşında dünyasını dəyişmişdi və həmən e, Peyğambər salıqsələn bildiyili kimi həmən əsrin 100 il tamamında ən axrıncı ölən sahabə həmən insan idi. Yəni, ondan sonra heç kim, yəni, qalmamışdır. Eyni ildə bu hədis e, bir çoxlarına da, bir çoxlarına da rədd deyirdi ki, kimlər ki, e, deyirdilər ki, Xıdır əleyhissalam e, sağdı və bu hədisi birbaşa həmən insanları rədd kimdə qaytarırlar. Və yaxud da ki, kimlər ki, deyir ki, e, Mehdi sağı idi və yaxud da kim sağdı, kim sağdı. Yəni, bütün bu hədis o cür iddialan hamısına, yəni, son qoyan bir rivayətdir. Və eyni ildə Peyğəmbər Sal-Sələm, İnsanların e, ömrünün qısa olduğunu bildirir. Çünki bizim ümmətin ömrü necə Peygəmbər kimi 60-70 il ömür arasında verilib. Anca bizdən əvvəlki ümmətlərdə isə 900, 800 il, 1000 il, 500 il yaşayan insanlar olub. Ancaq Peyğəmbər bildirir ki, yəni bizim ümmətin ömrü azdır və ömür az olmağın da yanaşı insan daha çox ibadət, daha çox E, Salih əhməllər etməlidir, nə ki, başqa şeylə məşhur olmaq. Çünki çox vaxt insanlar görürsən ki, yəni istər ibadət əhli, istər qeyri-ibadət əhli, yəni söhbət, yəni cahillərdən gedir ki, görürsən ki, ömürlərini nəyə sərfilirlər? Dünyaya. Yəni, güya onların dedikləri dünya. Ancaq həqiqətdə isə onlar dünyadan heç bir şey dəliyə edə, edə, edə bilmirlər. Yəni, sanki səhərt edən üçün baxşam gəlməkləri, yəni o işin də səbəbi Ahirətlərin tərk eləməkləri ən böyük nədir? Rüsvahçılıqdır. Nəticədə nə dünyasını qazanır, nə də ahirətini qazanır. Və eyni ilə də o ibadə, e, ibadət əhlindən olanlar, hansılar ki, dünya onları Allahın vacib əməllərindən yayındırırsa, onlar da məzəmmət olunanlardır. Görürsən, işə görə, e, ticarətlərinə görə, işlərinə görə camat namazlarından yayılmaq və yaxud da ki, necə deyərlər, e, cümələri tərkiləmək və bir çox salihmələrdən üzrün, e, uzaqlaşmaq, bu özü də məzəmmət olmalıdır. Bələ, əgər insan e, işi ilə, gücü ilə e, aidin məsələdir ki, hər dəvə gəlib namazı məhzisdə qıla bilməz. Ancaq insan bacardığı qədər heç olmasa, gündə bir namazını nə iləməlidir? Meciddə əda eləməlidir, meciddə yerinə yetirməlidir. Çünki meciddə qılınan namaz nə qədər evlərdə, başqa yerlərdə qılınan namazlardan qat-qat üstündür, qat-qat gözəldir, qat-qat insan imana daha yüksək yəni təhsil edir. Ancaq ə, ən pis, bərbat oludur ki, insanlar dünyaya görə, ticaretə görə cümlələrə getməməsi bu, bax, məzəmmət olunan və rüsvaçılığı aparan, insanın qəlbində imanına mühür vurduran yax, bir əməldir ki, insan dünyaya görə öz cümlələrinə getməyi yəni, tərk edir. Və sonra müəllif bu bölmənin ikinci hədsində, deməli, İbn Abbas radiyallahu anh hədsini gətirir ki, buyurur ki, Bittu fi beyti xaləti meymunətə bintil hərit zavucu nəbi s.a.v. və kənə nəbiyyə s.a.v. في ليلتها فصل النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصل أربع ركعة ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قال فقمت عن يساره فجعلني أن يمينه فصل خمس ركعة ثم صل ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيته أو خطيته ثم خرج إلى الصلاة Deməli, İbn Abbas radiyallahu anh buyurur ki, yəni bir gün mən gecəni xalamın, yəni meymunə, e, Hərisin qızı Meymunənin evində yəni keçirdim, yəni gecəni orada qaldım və həmən gündə Peyğəmbə Sosələmin növbəsiydi. Yəni, həmən onun xalasının ev vaxtında növbəsiydi, yəni onun evində yəni gecələməli idi və həmən gecəni İbn Abbas radiyallahu anh e, öz xalasının evində yəni gecələyir. Və İbn Abbasın da e, bəzi rivayətdə görə bu hədisi rivayət edəndə, yəni bu hədisi bu qizsi onun başına gələndə deyirlər, İbn Abbasın 5-dən 8 arası yaşı var idi. Yəni 5-8 arası yaşı vardı idi və bəzi də qeyd edirik ki e, 7-9-10 arası yəni yaşı var idi. Yəni xüsusilə e, xüsusi toxunmaq lazımdır ki, yəni orada İbn Abbasın yəni yaşında nasıl olmayan, İbn Abbas artıq orada seçimi var idi. Artıq Ə, ayırmağı bacarırdı. Çünki İbn Abbas radiyalanu Peyğəmbə s.ə.v. onu necə ə, başı ilə tutduğunu ə, bir daha başqa əksərdə açı-açıqar açı yəni göstərmişdi. Və İbn Abbas qeyd edir ki, Peyğəmbə s.ə.v. həmin gecə işa namazını məciddə qılandan sonra gəldi hara öz zövcəsini, yəni İbn Abbasın xalasının evinə və orada da dörd ükət qıldı. Və bu da onu göstərir ki, ə, kişinin ə, Fərz nəmazları harada qılınmalıdır? Meçiddə. Sünnələr harada? Evdə. Azərəcə, bugünkü gündə meçiddər evlərdən müəyyən e, məsəhəfi uzaq olduğundan, yəni gəlib sünnəni vaxtına qılmama ehtimalı olduğundan, yəni biz meçiddə sünnələri harada qılırıq? Meçiddə. Çünki e, İslam, yəni şəriətdə görə, İslam dövləti olan yerlərdə, yəni meçiddər şəhərdə bir dənə olmur. Şəhərin uzqar yerində olmur. Hər məhəllədə nə olur? Məhsiddər olur. Düzü, camat namazı, yəni cümə üçün məhsiddər xüsusi olur. Çünki, umumiyyətlə, unutmaq lazımdır ki, İslam, yəni dövlətlərində məhsidin önəmi xüsusudur. Yəni, çünki məhsiddər İslam dövlətlərində bütün nəşriyyatı, radiyonu, televizir əvəz eləyən bir Vasisədir. Yəni, sanki dövlət öz müsəlmanları nə ilə indarə edir? Mecidlərlə. Yəni, necə? Əgər tutam ki, dövlətdə hər hansısa bir hadisə baş verib və yaxud da hər hansısa bir hadisəyə e, müsəlmanlar güclü reaksiya verməlidir və yaxud da ki, o məsələdə mövqələri necə olmalıdır və yaxud da ki, E, fulan falan dövlətə e, yardıma ehtiyac var, falan müsəlman dövlətlərə əziyyət edir, onlara necə kömək eləməyə lazımdır. Bütün bunlar hamısı hər də elan olunur cümələrdə. Yəni əgər tutan ki, hər hansı bir fitnə baş veribsə, hər hansı bir e, kafir dövləti müsəlman dövlətdən hücum edib orda müsəlmanlara əziyyət edib, qətllə yetirirsə, deməli orda o haqqında məlumat həmən kafirlərə olan bəddu har da elan olur neçilərdə. Və vaxtda ki hər hansısa bir e, müsəlmanın yardımına ehtiyacı varsa və yaxud da ki, hər hansısa bir, tutanım ki, e, bir kəsin, bir dövlətin e, müsəlmanların yardımına ehtiyacı varsa, harda olunur meçiddə. Yəni, bütün bunlar hamısı o deməkdir ki, yəni, dövlət özü birbaşa meçiddərə nəzarət eləməlidir. Yəni, e, həmən meçiddə olan imamlar, yəni xütbə verənlər, Onlar, yəni İslam dövlətlərində birbaşa həmin dövlətin e, məqsədini, mənafiyyəni daşımalılar. Yəni, o dövlət öz dövlətini qorumaqdan ötürüb, Yəni hansı e, insanları, hansı şübhələrdən çəkindirsin, insanları hansı e, fətvalara uyumağa yönəltməsi və ilahə və s. Ya yəni, insanların idarə olunması üçün məscidlərin bəli xüsusi rolu var, xüsusi yeri var ki, və bu da bunu peyğəmbər s.a.m. həssəndə də görürük. Yəni peyğəmbər s.a.m. hər dəfə bir hadisə olanda, bir şey baş verəndə peyğəmbər İslam harda elan edirdi? Məsciddə xutbələrində, qeyr-xutbələrdə, namazlar arasında, yəni çünki məscidlər elə bir şeydir ki, yəni bu hər hansı bir müsəlmanın evində televizor olmaya bilər. Mümkün, mümkün deyil. Bu hər hansı bir müsəlmanın evində internet olmaya bilər. Mümkün, mümkün deyil. Bu hər hansı bir müsəlman radio qulağı asmaya bilər. Mümkün, mümkün deyil. hər hansı bir müsəlman tam qəzet jurnalı alıb oxuya bilməz. İstəmir oxumaq, vaxtını ona sərf eləmir. Mümkün, mümkün Anca bu gün hər hansı bir müsəlman cüməyə getməyə bilər, mümkün deyil. Yəni ona həmən o mühüm məlumatı və ya da ki onun həmən durumda halının necə olmaması ona çatdıran yer haradır, necədir. Buna görə də e, məscidlər xüsusi, yəni rolu var İslam dövlətlərində və buna görə də İslam dövlətlərində həqiqətən hər məntəqələrdə məscidlər olmalıdır. Yəni e, məscidə getməklə məsələn müsəlman qardaşlar Baxmalı ki, falan qardaş bu gün gəlmədi. Məhəllədə yaşayan bu gün məsciddə yoxdur. Görə nə olub, harda qalıb, nə problem var, nə çətinliyi var. Bəlkəm qarda xəstələnib, heç kim xəbəri yoxdur. Aydındır. Yəni ona görə də e, məscidlərin xüsusi rolu var ki, yəni Allah Subhanahu taala bizim də dövlətimizə qoy məscidlərin, yəni sayını artırsın ki, orada da müsəlmanlar e, çöllərdə deyil, yollarda deyil, məscidlərdə öz ibadətlərimizi yəni yerinə yetirək. Və İbn Abbas radhiyallahu ki, Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. E, işa namazını məccisdə qılandan sonra gəldi və sünnəti harada qıldı? Evdə. Evdə 4 ükət qıldı və bu da ehtimalı var ki, yəni Peyğəmbər e, s.ə.v. artıq bu 4 ükəti, e, birini, ikisini sünnət qılıbsa, ikisinin nə namazı kim qılıb? Gecə namazını kim qılıb? Çünki Peyğəmbər e, s.ə.v. ümumiyyətlə gecə qıldığı namazların sayı, bir rivayətlərdə 11-dir, bir rivayətlərdə reçədir, 13-dür. Ancaq, bəli, bu, sünnəyə uyğun budur. Yəni, sünnəyə uyğun ya 11, ya 13 hücət qılmaq olar. Ancaq bu, o demək deyil ki, 13-dən çox qılan nədir? Bidətçidir. Çünki Peyyəm sanım səhəsində bildirib ki, salatu, leyli, məhddən, məhddən. Gecə namazı neçə, neçə 2-2-dir. İki, bu da səhəsində. Yəni, çünki biz baxsa, görsək, hətta sahabilərin özündən gecələr 100-dən çox namaz qılanlar olub görməsə bu alimlərindən İmam Malikdən, İmam Şafidən, İmam Əhməddən gecə neçə rükət namaz qıldıqları gəlib, eyniylə təbiinlərdən də onu kimi. Yəni gecə namazında məhdudiyyət yoxdur. Bəli, əfsəl nədir? 13 və ya hətta 11 rükət, yəni qılmaq. Və ehtimal ki, Peyğəmbər e, İbn Abbas deyir ki, peyğəmbərə <gülüyor> gəldi və 4 rükət qıldı, sonra yatdı. Və çünki əgər biz baxsaq, Peyğəmbər sallalləhu əleyhi və səlləm-in işə namazını tez qılırdı, gez qılırdı. Yox, görəndə əgər insanlar yıxışıbsa nə inirdi? Tezləşdirirdi. Əgər görsək ki, insanlar gecib nə inirdi? Uzaqdır, gözləyirdi. Məsək gecə namazının, bəyin salam, nə tez qıl, nə dəyə gez qılab. İnsanların, çünki açıq-açıq əribatdə açı açı gəlib ki, sahiblər deyir ki, Peyğaməl insanlara baxırdı. Gəlib lərsə nə inirdi? Tezləşdirirdi. Geçki ibləsi nə inirdi? Namazı uzadırdı. Və ehtimal ola ki, Peyğəmbər s.ə.v Yəni, bu namazı, bu namazı artıq e, insanlar gec yığışdan görə gec qılıb, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v evə gələndən sonra, çünki Ayşar Rədiyalan deyə ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v artıq gecənin yarısından çoxu geçmişdi, Peyğəmbər s.ə.v işanı qıldı və evə gəldim, dedim, ya arası bu qədər niyə gediriksin, Peyğəmbər nə dedi? Dedi, bu həqiqdən də işanın vaxtı budur. İşa namazın vaxtı budur. Və e, e, etmə ola ki, bu hədisdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi adi vaxtından gec qılıb və evə də gəldikdən sonra e, sünnəsindən sonra 2 ürəkə gecə namazı qıldı və deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sonra Peyğəmbər sallallahu bir müddətdən sonra durdu və soruşdu ki, uşaq nə oldu? Uşaq deyəndə kimi nəzərdə tutulur? i̇bn Abbas. Dedi ki, uşaq nə oldu? Və yaxud dedi ki, bunu oxşar bir sözcüdür. Çünki bir rivayətdə gələb ki, e, nə əməl bir rivayətdə ki, nə əməl-ğuləyim. Yəni, ikisi bir-birini oxşar sözü və e, bunu deyəndə e, şərhsələr qeyd edilir ki, Bax, Peyğambər s. s. gecə muğazəsi bundan ibarət idi. Çəkə bu hədisi müəllif bu bölümədə gətmədə məqsəd odur ki, yəni Peyğambər s. s. gecə duranda İbn Abbas'ı soruşdu ki, İbn Abbas Peyğambər s. s. baxsın, görsün. Yəni, şahid olsun ki, Peyğambər s. s. gecə namazı necə qılır. Və İbn Abbas deyir ki, gəldin, fəqumdən yəsərihi və dir-pərdən s. s. s. s. deyandım, sağında və hamız da bilir ki, İmamın sağında diyanırlar, solunda diyanırlar. İmamın sağında diyanırlar. İmamdan, əgər iki nəfərs imamdan, imam kim diyanır? Solda diyanırlar. Amma İbn Abbas gəldi, Peyğəmbər sağ sələminin arasına düşdü soluna və Peyğəmbər sağ sələm də, deməli, İbn Abbası götürdü, onu özünün sağ tərəfinə çəkdi. Və burada hədislə, deməli, Peyğəmbər sağ sələmin İbn Abbası necə tutduğu göstərilmir. Onun e, da keyd etmirik, digər rivayətdə e, İbn Abbas açıq-açıq göstərir ki, yəni Peyğəmbər mənim başımdan tutdu və nəyidir? Məni soldan sağa çəkdi. Və bu da onu göstərir ki, namazda, namazda e, solda imamdan sola demə olmaz. Əgər imamdan sola kimsə dayanıbsa, hətta bilmirsə də belə, imam nə Onu tutub özünün sağ tərəfinə aparmalıdır. Və eyni də başqa bir fayda çıxır ki, namazı həmin o cür hərəkətlə namazın eynəmir batil eləmir. Çünki Peyğəmbər sallalləmin e, evində qılınan namazlara baxsaq, e, Peyğəmbər sallalləm evindən qapısına qədər hərəkət edirdi. Yəni indi fikirləşməyin ki, evlər bizdə 5-6 metrlidir. Yox, Peyğəmsəmin vaxtında evlər qeyd etdiyimiz çox balaca idi və alimlər də həmin otaqları e, ölçülərini, yəni Peyğəmsəmin otağının ölçüsü ilə və Peyğəmsəmin hərəkətini e, müqayisə eləyəndə qeyd edilək insan nə Hərəkət edə bilər. Tam ki, məsəl üçün, e, <coughs> evdəsən və bilirsən ki, səndən bir-iki atdım aralda körpə uşaq təhlükə gözləyir. Yəni, gedə bilər qaynar suyun yanına, ütünün yanına, qazın yanına, sən e, səs çıxartmadan iki atdım və yaxud da üç atdım ya sağa, ya sola, ya arxaya, ya qabağa e, hərəkət edib, həmən uşaq tutub nəyə bilərsən, öz yanıma gətirə bilərsən. Və ancaq Abu Hanifə Rahmanları məhzəbində isə həmən hərəkətlərə məhdudiyyət qoyulmuyub. Abu Hanifə məhzəbində qeyd olunur ki, yəni, hərəkət e, o qədər çox olsa, yəni, sanki bu insan əlin cibinə salır, telefonuna baxır, qulağını qaşır, baxışını daşır, yəni e, baxanda, baxanda qıradından baxan görəcək, onu namazı oxşadmırlarsa, o məhzəbə görə namaz vaxt pozulur. Aydın, amma digər məzhəblərə görə xeyr. Yəni 23600 artıq hərəkət eləmək düzgün deyil. Amma Abahni və məzhəbində bəlkə də Abahni fənin e, öz rəyi olmasa onun e, əsas rəy yoldaşlarından da bu rəy var ki, yəni onlar e, zahirən e, namaza oxşayır yoxsa oxşama hələ o qədər yəni e, dəyərləndirirlər. Yəni hərəkətin çoxluğunu əgər o insan hərəkət elədiyi çoxluğun miqdarında qırağdan namazı oxuşursa namaz sayılır. Oxşamırsa, namaz nə inəmir? Salimr. Ancaq, qeyd deydiyimiz kimi, səhi budur ki, 2-3 addımdan artıq namazı nədir? Hərəkət eləmək, yəni düzgündür. Və eyni ilə də qeyd deydiyimiz kimi, yəni Peyğambəl Sələm, deməli, İbn Abbası sağından, solundan, yəni sağına çəkir və sonra İbn Abbas deyir ki, və Peyğambəl Sələm 5 lükət namaz qıldı. 5 lükət artıq nəyə göstərir? Peyğambəl Sələm vitri də nə inədir? xətm elədi, yəni vitrlədi. Çünki əgər peyğəmbərsəm orada da 4 rükət qılsaydı, ehtimal var idi peyğəmbərsəm hələ gecə namazını eynəməyib, bitirməyib. Ancaq peyğəmbər sallalləm 5, yəni axırını tək eləməsi onu göstərir ki, yəni peyğəmbərərsəm vitr elədi və sonra deyir ki, sonra isə vitrdan sonra deyir peyğəmbər sallalləm 2 rükət qıldı və yatdı. Hətta mən onun yatdığı səsi eşitdim və sonra durdu, getdim məscidə namazı qılmağa. İbn, Həv, İbn Həcər Rəhmala deyir ki, hansı şəhərslər də qeyd edirlər ki, 5-dən sonra qılan 2 rükət də gecə namazına aiddir, bu deyil səhvdir. Çünki Peyğəmbər s. sonuncu namazı nədir? Vitirdi. Ancaq Peyğəmbər s. s. o qıldığı 2 rükət nədir? Sübün 2 rükətidir. Sübün 2 rükətidir ki, hansı ki, sübün 2 rükətinin sünnəti də odur ki, sünnəti qılandan sonra uzanmaq özü nədir? Sünnədəndir. Vehtom va Cenə yəni, Peyğəmbər sallam həmən Sünnə İbn Abbas görsün deyə bucür, yəni tətbiq yəni edib. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.